Ситуація в Рутенії ще крутіша. Ніяких компромісів. Ось, очевидно, гасло ради старішин і її голови – сивовусого світозара, чиє ім'я само собою, ну ніяк зі світлом не пов'язане. Чоловічий шовінізм. Ось що це таке, причому в чистому вигляді, вирішила для себе Лана. І все ж приємно, що жінка, шанована як богиня, як мати світла, Носить однакове з нею ім'я. Ось тільки вибрати звідси, як уже стає видно, і без окулярів, буде ой як непросто. Слід, звичайно, поговорити з Олесем на предмет наявності Янголів у їхній релігії. Чи культі, чи віруванні, чи як там у дідька називається це поклоніння світлу. Але Лана була впевнена наперед, що нічого це їй не дасть, а ще вона бажала бути впевненою, що дійсно хоче звідси вибратися. Переконувала себе у цьому, але виходило непереконливо. Звісно, звертаючи сама до себе, просто рікувала Лана в тому світі, її ніхто не жде, окрім хіба що Василя Петровича. Матері у неї немає, батька вважає, що немає, і ніхто з її численних коханців і сльози не впустить, якщо дізнається про її зникнення. Але з іншого боку, там вона залишила багато з того, до чого прихильне її серце. Як от, наприклад, думки Світлани спіткнулись на ходу, як кінь, котрий підвернув ногу, і вона, мов той, невдаха-вершник, полетіла в холодну прірву чіткого усвідомлення. Вона не може дібрати прикладу. На чолі виступив липкий піт, так наше вона справді падала, а серце закалатало та так сильно, що здавалось, підстрибувало в грудях аж до горла. Безжальна правда глянула на неї своїми порожніми очницями, змушуючи визнати, не відводячи погляду, що в серці раби Божої Світлани не лишилося ніяких прихильностей, ні до кого. Немає ані людини, ані тварини, ані, бодай, кімнатної рослини, визнала Лана, яка щось значила б для неї. А що, як вона дійсно помре? Ось, наприклад, завтра, але не в Рутенії, звісно, а у своєму світі. Хто заплаче за нею? Хто прийде на її могилу з квітами? Хто поставить її світлину із краєчком переповитим чорною жалобною стрічкою на свій робочий стіл? Хто запалить перед знімком свічку на сороковини? Тато? Дуже сумнівно. А більше нікому. Хіба що пан Стоян помолиться за її душу? Але для спасіння цього не вистачить. Ну а тут, в Рутенії, може Олесь розстроїться чи Зоряна? А в Радника з королевою в разі загибелі чужинки буде велике свято. Світозар? «Цей теж зітхне з полегшенням, ще й зі значним, крокуючи коридором, що вів її ложницю, і спиною відчуваючи чийсь погляд, – міркувала Лана, хоча й спробує це приховати. Щось тут нечисто з головою ради старішин. Він не злюбив її саме після того, як король почав одужувати. Чому? Мав якісь плани стосовно королеви?» Її хтів посадити на престол, а сам бути регентом при малолітньому королевичеві? Можливо, хоча й не схоже на правду. Варто лише згадати, палаючи від радості очі Світозара, коли король нарешті опритомнюв. Хоча, хто їх тут розбере? Чорт, знову хтось дивиться на неї, подумки вилаялась Світлана і озирнулась. Коридор порожній, як і її душа. Сміявся над нею своєю тишею, та все ж хтось бачив її. Хто це, цікаво, Ромко чи Святозар? Чи вони для таких цілей мають спеціально навчених шпигунів? Позаду нікого немає. Вона готова, що завгодно, за це закласти, навіть голову. І все ж її бачить. Хто? І як? Втім... Хоробро вирішила Світлана, прослизнувши в свою крихітну кімнатку і знімаючи на мисто. Вона так звикла до цих червоних коралів, що дивом дивувалась, як це їй раніше не подобались подібні прикраси. Нехай дивляться. Безперечно, власнику тих невідомих очей, чия Фата Моргана, матеріалізувавшись у коридорі, поглядом свердлила їй спину, відомо, звідки вона повертається. Ну і нехай. Кінець кінцем. Нічого неподобного вона не зробила. Хоча бачить небо не віднестачі бажання. Отже, про прихильності та уподобання нагадала собі Лана, роздягнувшись і вмощуючись у ліжку. Ясна річ провести в цій країні все життя то така кара гірше не придумаєш, хоча за її гріх ледь не замала. Та все ж вона хоче назад. Туди, де падає сніг і їздять трамваї. Туди, де прикрашені сріблястими кульками та шоколадними цукерками стоять в очікуванні свята пухнасті ялинки. Туди, де в церквах співатимуть «Слава о Вишній». Вона хоче до Львова та Києва, двох міст, які назавше поділили між собою її серце. Вона хоче на батьківщину. І дарма, що насправді усім начхати, жива вона, ще померла. Вона жива. І народилась вона не в дивовижній, не існуючій країні під назвою Рутенія, а там, де воліє бути похованою, на Україні. А Олесь, що ж, ніяке кохання не з'єднає вужати їжака. То тільки в анекдоті від такої злуки родиться два метри колючого дроту. Крім того, король одружений. Жунатий, невільний. Як багато визначень для одного простого факту – Олекса має жінку. Світлана торкнулася пальцями своїх трохи припухлих від поцілунків губ і замислилась. Бог їй свідок, уперше за всі ці роки без Сергійка й сина, серйозно замислилась над тим, чи добре вона чинить, бажаючи чужого чоловіка. Ці роздуми настільки збентежили її, що вона в ліжку аж сіла від несподіванки. Цей хід думок просто збивав її саму спантелику. Так, позиція церкви в цьому питанні не дає ніякого простору для двоякого тлумачення. Жадати чужого – гріх.